Rugăciune pentru porunca și taina cea din veac făcută. Doamne Iisuse Hristoase, Domn al Slavei, te iubim, te stăvim și îți mulțumim, fiindcă la taina cea din veac făcută și de înger neștiută ne-ai chemat. Fericiți cei chemați la cina nunții mielului, de aceea creștini ortodoxi ne păstrat și poruncile tale le-am lucrat. Căci acestea sunt adevăratele cuvinte ale Lui Dumnezeu care ies din gura ta. De aceea, la cea de-a doua venirea ta, pe un cal alb te vei arăta și cuvântul Lui Dumnezeu te vei chema. Oștile cerești, sub comanda ta vor sta. Din gura ta cuvântul, ca o sabie ascuțită, ieșea, ca să lovești de cu ea. Mulțimea celor mântuiți, va a Aleluia! Mântuirea și slava, puterea sunt ale Dumnezeului nostru. Cei 24 de bătrâni ți se vor închinază când, aleluia, de aceea să facem voia Tatălui celesc neînvătat. Pentru că nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce va face voia Tatălui meu, celui din ceruri adică să facem poruncile și învățăturile tale și să trăim cuvintele sfinte Evangheliei, fiindcă în cetate nu va intra nimic pângărit și nimeni care este dedat cu spulcăciunea și minciuna, ci numai cei scriși în cartea vieții merului, te rugăm, dă-ne să fim cei care ascultă și fac porunciile tale. Și cântă. Lăudați pe Dumnezeu nostru toate studiile lui, cei ce vă temeți de el, mici și mari, fiindcă suntem rugători în Duh și în adevăr.